Na mtazamaji wa Muguru TV. Ukona mimi takasaji wako mwanji mwanji ni asa. Niko na doktor? Niko na doktor mamboke? Niko na chukulu mungu habari bisa na muda Niko mimi mwini kukawa kabisa. Niko na doktor? Niko na kukulu hapa na kono na soma? Niko na mtazamaji kukulu mungu hapa bisa. Niko na kukulu mungu hapa bisa na mwini kukulu mungu hapa bisa. Haa yangu. ni na mwini kukulu mungu za mwini wakati mbini na pokuwa miko nyo mwani. Niko na jari buku Hapa ni kwa hapa nilikuwa naangalia mifumo hii ni hii ni counter kubwa kwangu huyo mwenyewe huwa baadhi ya vitu ninapovichukua na bignoti na viweka kwenye counter kubwa yangu. Kwa hiyo hapa nilikuwa naangalia aina aina tatu za mifungo. Na iko hiyo ni nini? Ah hivi ni vivaa unajua? Hebu kidogo nionye. Kuna hiki. Ndio. Pia kuna hiki. Nina ni na wanachama Dr. Damu. Eh okay. Hiki ni hiki ni hiki ni kitambulisho. Ni kitambulisho lakini na kinakujenga ni na kibali chake. Ni eh, ni chama cha waganga, ni chama cha utafiti na ya magonjwa sugu na ukimwi na tiba asili. Okay. Okay, hiki ni cha cha uanachama. Yaani ni kitambulisho cha wanachama. Cha wanachama. chama cha chama. Na na na, cha chama cha, cha, cha waganga Tanzania cha umta. Ndio. Eh, lakini hiki ni kibali kibali cha ya Mhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Afya, Baraza la tima asili na tiba mbadala. Iki ni kibali okay. cha ja serikali kabisa. Yeah, yeah, kwa ni kwamba hii inadhihirisha kwamba wajifanye kazi kimicho kimicho. Unajua kuna mjize, kuna wengine wanakuwa na kibali kama hivi lakini yeah. na kibali cha ja chama. Okay. Sasa kibali cha ja chama hakikutambulishi kwa sababu wewe ndio tayari unatangulika na kiserikali. Sawa. Sa. Yaani chama ni kama vile unavyomuona mtu akiwa chama demo sio kwamba ndio wa serikali. Sawa. Ukiwa sa. CCM sio kwamba kazi wa serikali. Okay. Kile ni chama. Lakini sasa natakiwa serikali kutambue. Kuna chama na kuna serikali. Kwa hiyo mimi na vibali vya chama. Mimi na vihama zaidi ya vitatu. Yote yote vioga. Nina cha wamamu, chama cha walenga Tanzania, na chama cha yani, na nina vibali ambapo nilipata kama lakini pia na kibali na certificate moja ya kiserikali. Okay. Kwa mba hiki mhanga hiki ndio kinatambulisha Dr. Mbuguru ni mtu wa tiba asili. Asi. Kwa hiyo utakapoenda katika simu zangu zote, simu zangu na simu ni nimeshibitika kuwa ni mwanamojaji lakini pia ni, ni mtu ambaye tayari na mimi naingiza koli, serikalini. Ok, ndugu zamani Haa ni maelezu mafuku ya Dr. Mnuguru na kuwanisha kwa mba yei hey, ya pani kazi kwa uba baishaji Ya tuku waka kialari kia kabisa na tunaripa kodi seleka Na ni. leo, leo ni ngependa kuna leo si na maajabu leo <laughs> Manarega chini zoya kuona na wajesha tu vitu tufauti okay. Hila leo ni ngependa kuwaelezea maazi ya ina, ina tatu za, za, za vifungo za kichawi